Непрезентабельність викликав довіру, і капітан розраховував на його допомогу. «Я знав, щось мусило статися», – сказав Кухаренко. «Не подобався мені Олег останнім часом. Якийсь він був знервований. Але ж ви, товаришували, могли б і розпитати його?» – зауважив Хаблак. «Ви не знали Олега? Знайомі з їхнім видавничим завгоспом Кротом? Ні. Може, бачили з Олегом? Літній чоловік, висуватий, обличчя неприємне, схожий на тхора». Кухаренко заперечливо похитав головою. Ніколи не зустрічав. «А нові Олегові друзі не бачили ситника останнім часом?» З новими людьми, може, з дівчиною, високою, вродливою, каштане волосся, приїздила з ним на дачу. Так то ж перукарка Роза, Олег упадав біля неї, закохався по вуха. Дівчина справді гарна, але того покрутив рукою над головою Вітер. Сьогодні з Олегом, завтра з іншим. «Я його попереджав, кинь, для чого вона тобі? Ну, вродлива, так вродливий хон скільки!» Вигукнув нараз розпачливо, буцім щойно усвідомив загибель товариша. Аж не віриться. Кухаренко стиснув скроні і нахилився мало не до самої підлоги. Хаблак бачив, як тому було по-справжньому важко, як щиро вболював сипником. «І де ж ця Роза працює?» Хаблак узяв Кухаренка за лікоть, стиснув легко, приводячи до тями. Казали, «Перукарка». «На Печерську». «Велика перукарня біля парку». І «Як прізвище?» Кухаренко похитав головою. Зрештою, Хаблакові прізвище Рози було не дуже потрібне. Тепер Знайшов би її із зав'язаними очима. «Дамський майстер чи чоловічий?» Все ж поцікавився. «Чоловічий». Олег ходив до неї підстригатися, хвалив, що добре працює, і мене хотів затягнути. «Ситник там і познайомився з Розою в перукарні?» «Ні, вони здибались десь раніше. Це вже потім Олег стригся в неї». «А хто міг ненавидіти?» вашого товариша, і помститися. Кухаренко лише похитав головою. Він був загалом непоганим хлопцем. Безладний, але добрий, можете мені й повірити. Захоплювався часто, емоції в ньому завжди брали верх над розумом. Легкий був і м'який. Хаблак попрощався з Кухаренком, і з першого ж автомата зв'язався з Зазулею. Наказав знайти в управлінні побутового обслуговування фотографії рози з перукарні, рози красуні. Якщо там працюють дві рози, то забрати два знімки і показати їх жінці на Русанівських садах, яка бачила дівчину разом з Олегом Ситником. Зазуля зрозумів капітана співслова. Тепер Хаблак був певен, що до кінця робочого дня лейтенант дізнається, чи приїздила перукарка Роза на русанівські сади. Із спокійною душею поїхав на Печерськ. Капітан іноді відвідував цю перукарню. Велика, фешенебельна і народу в ній, як правило, завжди багато. Зазирнув зал. Майстри переважно чоловіки і лише дві жінки – Одна вже літня, років за сорок, друга білявка, кірпата дівчина зовсім не красуня і волосся не каштанове. Але ж волосся в неї фарбоне, та поняття краси, як відомо, відносне. Хаблак підійшов до касирки, старої сивої жінки, із зморшкуватим похмурим обличчям, і поцікавився, коли працює роза. Касирка – Подивилась на нього відверто іронічно. Капітан змагнув, що не лише він виявляє підвищену цікавість до каштанової перукарки. І відповіла, що в них багато гарних майстрів. Майстрів екстра-класу, яких у Києві в день з вогнем не знайти. А якщо казати про розу, то не тільки світу, що в вікні. Хаблак сказав, що має дорози до доручення і мусить неодмінно побачити її. Касирка подивилася на нього ще іронічніше, та все ж пояснила, що Розалія Ютковська працює завтра на першій зміні. Капітан посміхнувся касирці якомога доброзичливіше,